Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Wird denn endlich einer von euch die Tür schließen? Wie soll ich bei dem Kach arbeiten können? Ach, dieser verwünschte Sturm, Dick. Die Türen fliegen dann mehr förmlich aus der Hand. Wenn es so weitergeht, werden auch noch die Fischerboote in Stücke fliegen. Selbst wenn sie fest in der Bucht verankert sind. Ja. Julian, Julian, die Esche stürzt um. Mein Gott, sie wird aufs Haus fallen. Schnell, warne die Mädel. George, Anne, Kommt komm sofort herunter. Schnell. Onkel Quentin, Tante Fanny, die alte Esche fällt um. Der Baum wird aufs Dach fallen und die Schlafzimmer einschlagen. Nun, schnell. Unsere arme Esche, sie senkt sich immer mehr. Oh. Der Baum hat das Dach durchstoßen. Das Dach eingedrückt und das Zimmer der Mädchen zerstört. Ein dicker, schwerer Ast ist in Dix und mein Zimmer gefallen. Mein Gott, wenn ihr uns nicht gewarnt hättet. Ja. Die Mädchen wären ums Leben gekommen, wenn sie in ihren Betten gelegen hätten. Oh Quentin, wir müssen Gott danken, dass keinem von uns etwas passiert ist. Wohl ein Dutzend Mal habe ich dich gebeten, die Esche fällen zu lassen. Der Baum war zu mächtig und morsch geworden. Quäl dich nicht, Fanny. Morgen am hellen Tag sieht alles nicht mehr so schlimm aus. Die Kinder sind gerade erst angekommen. Das Haus wird in den nächsten Wochen voller Handwerker stecken. Oh, ich weiß wirklich nicht, wie ich das alles schaffen soll. Überlass das nur mir, Fanny. Ich werde die Sache schon in Ordnung bringen. Ich bin sehr bekümmert darüber, weil ich schuld bin. Hier, Fanny. Habe ich heute Morgen bekommen. Ist das nicht eine großzügige Einladung? Wir werden die Kinder in das Haus meines Freundes schicken. Aber Quentin, das geht doch nicht. Wir können die Kinder doch nicht einfach zu fremden Leuten geben. Was heißt fremde Leute? Ich kenne Herrn Schwarz als einen ausgezeichneten, klugen Menschen. Uns beschäftigen die gleichen wissenschaftlichen Fragen. Außerdem besucht sein Sohn Peter die gleiche Schule wie Dick und Julian. Ich rufe gleich an. Ist das nicht übereilt, Quentin? Vielleicht ist das Internat doch die bessere Lösung für die Kinder. Oh nein, nein, Mutter! Vater, bitte lass uns zu Herrn Schwarz. Oh, bitte, Onkel Quentin. Peter ist ein toller Junge. Bitte lass uns zur Schmugglerspitze. Alles, nur nicht zurück zur Schule. Ja. Wir gehen gern zur Schmugglerspitze. Es scheint ein gruseliger Ort zu sein. Und außerdem können wir alle Peter sehr gut leiden. Vater, kann ich Timmy mitnehmen? Auf keinen Fall, George. Herr Schwarz kann keine Hunde ausstellen. Dann mag ich auch nicht. Ich werde nicht ohne Timmy fortgehen. Dann werde ich dich einfach ins Internat zurückschicken. Bloß das nicht, George. für George. Jetzt nimmst du Timmy doch mit. Herr Schwarz wird ihn zurückschicken, fürchte ich. Na gut, dann kann er mich gleich mitschicken. Hauptsache ist, dass Timmy bei uns ist. Hm. Und ich mit euch komme. Genau, das ist schön. Abfahrt! Auf zur Schmugglerspitze. Ja. Es sollte mich wundern, wenn dort nicht einige Abenteuer auf uns waren. Ja, genau. <lacht> Ihr wollt, wie ich höre, zum Schmugglerhügel fahren. Ihr müsst dort vorsichtig sein. Ein ganz geheimnisvoller Hügel. Äh, wird so der kleine Berg genannt, auf dem die Schmugglerspitze liegt? Ja, und die kleine Stadt, die auf ihm liegt. Ein sonderbarer Name. Lebten dort viele Schmuggler? Eine Sage erzählt, dass der Hügel einst zum Festland gehörte. Aber er wurde oft von bösen Menschen besucht, die dort ihre dunklen Geschäfte trieben. Das böse Treiben gefiel den Heiligen nicht. Einer von ihnen ergriff den Platz und warf ihn ins Meer. So entstand eine Insel. Gut, dass das Meer das Gebiet um die Insel wieder freigegeben hat. Man kann wieder vom Festland auf die Insel laufen, hat mir Peter erzählt. Ja, die Straße dort ist sogar befahrbar. Man muss nur vorsichtig sein, dass man nicht vom Weg abkommt. Das Moor ist sehr gefährlich und zieht einen sofort hinab. Kann man den Schmugglerhügel bald sehen? Jawohl, dort liegt er. Die Spitze ist frei von Nebel, seht ihr? Oh ja. ja! Und das Haus da oben gleich neben dem Gipfel muss die Schmugglerspitze sein. Es wirkt wie ein jahrhundertealtes Gebäude. Seht nur die Türme. Was werden wir dort für eine wunderbare Aussicht haben. Gleich geht die Straße steil hinauf. Erst noch durch diesen Bogengang? Er stammt aus der Zeit, wo hier noch ein Stadttor war. Ich fühle mich hunderte von Jahren zurückversetzt. Was für eine süße Stadt. Die alten Häuser und Läden, die krummen Gassen, die schweren holzgeschnitzten Türen und die Butzenscheiben an den Fenstern. <lacht> Schmucklerspitze. Wir sind angelangt. Alles aussteigen. Wiedersehen. Hey, da seid ihr endlich. Wir haben uns schon die Augen nach euch ausgeguckt. Das hier ist meine kleine Schwester Bärbel. Na, hallo, Peter. Hallo. Ach oh, Bärbel. Ruhe reinspaziert. Sag mal, das ist doch nicht euer Hund. Hände sind in der Schmugglerspitze nicht erwünscht. Mein Stiefvater duldet hier keine Hunde. Verrückt, was? Ich brachte Timmy mit, weil ich ohne ihn nicht sein kann. Ja. Ich hatte gehofft, wir könnten ihn hier irgendwo verstecken. Dann fahre ich ihm wieder mit zurück. Auf Wiedersehen. Aber komm zurück, George. Das Fehler gelacht. Los, komm, wir benutzen den Geheimgang zu meinem Schlafzimmer. Und dort beratschlagen wir, wo wir den Hund am besten verstecken. Macht aber keinen Krach. Geheimgang? Wie aufregend. Psst, hier, in der Studierstube meines Vaters, befindet sich der Eingang dahin. Ein Druck auf die Täfelung und sie gleitet automatisch zurück und gibt den Gang frei. Schnell steigt durch, bevor er sich wieder schließt. Ich gehe jetzt voraus mit der Taschenlampe. Der Gang endet in einem großen Kleiderschrank, der in meinem Zimmer steht. Die Rückwand lässt sich wegrollen. Psst. Ja. Jetzt ist alles in Ordnung. Wir sind in meinem Zimmer. Ruhig, Timmy. Das sind doch nur die Kleider im Kleiderschrank. Willkommen. Nebenan ist Bärbels Zimmer. Wir hausen hier in dem einen Flügel des Hauses ganz für uns allein. Kommt denn niemand hierher? Minna kommt jeden Morgen und bringt die Zimmer in Ordnung. Aber sonst erscheint hier keine Menschenseele. Und wenn, dann scheppert die Türklingel da vorn. Nicht zu überhören. Was für ein herrliches Putzenfenster! Oh, seht nur, wie steil es da hinuntergeht. Wenn die Nebel fort sind, kann man über das Sumpfgelände bis an die Küste des Meeres schauen. Ich mag das Moor nicht. Ein unheimlicher Ort. Peter, bist du dir schon im Klaren darüber, was mit Timmy geschehen soll? Mach dir keine Sorgen, George. Ich mag Hunde furchtbar gern. Und sieh dich auch. Sieh doch nur, wie Timmy dich anhimmelt. Warum kann denn euer Vater keine Hunde leiden? Keine Ahnung. Mein Stiefvater ist sowieso ein ganz merkwürdiger Mensch. Er steckt voller Geheimnisse. Manche merkwürdige Leute erscheinen hier. Sie erscheinen plötzlich und heimlich. Ich habe auch schon oft Licht im Turm gesehen, weiß aber nicht, wer sich dort aufhält. Denkst du vielleicht, dein Vater sei ein Schmuggler? Nein. Wir haben hier zwar einen Schmuggler. Siehst du das große Haus da rechts am Hügel? Da wohnt er. Er heißt Schleicher. Selbst die Polizei kennt seine Tätigkeit, kann ihn aber nichts nachweisen. Kein anderer würde sich unterstehen, auf dem Schmugglerhügel Schmuggel zu betreiben. Er aber tut es und sogar mit großem Erfolg. Es kommt jemand. Schnell. Was machen wir mit Timmy? Kein Laut, Timmy. Komm, du gehst erstmal in den großen Kleiderschrank. Gut. Jetzt will ich euch endlich eure Schlafräume zeigen. Hallo, Block. Das ist Block, der Diener meines Stiefvaters. Er ist taub. Deshalb könnt ihr reden, was ihr wollt. Besser nicht. Taube Menschen haben ein sehr feines Gefühl und können anderen oft von den Lippen ablesen. Ihr Stiefvater und ihre Mutter lassen fragen, warum ihnen eure Freunde noch nicht vorgestellt wurden. Die Herrschaften warten. Und kommt. los. Den kann ich aber nicht ausstehen. Ist er schon lange bei euch, Peter? Er ist ein Jahr. Hallo Mutter, hallo Vater. Entschuldigt, aber wir waren so glücklich, als sie kam, dass wir sie erst mal in unser Zimmer genommen haben. Deine Manieren könnten allmählich besser werden, Peter. Was für ein reizendes kleines Mädchen. Du bist eine gute Spielgefährtin für Berbel. Drei Jungen für Peter und ein Mädchen für Berbel. <lacht> es ist sehr lieb, dass Sie uns alle eingeladen haben. Sie wissen sicher schon, dass ein dicker Baum auf unser Hausdach gefallen ist. So, ich wünsche euch eine schöne Zeit hier. Übrigens, äh, euer Vater ist ein sehr kluger Mann. Er wird euch doch wohl abholen, wenn die Ferien zu Ende sind. Dann kann ich mich mit ihm unterhalten. Wir arbeiten nämlich beide an den gleichen Versuchen. Doch ist er mit seiner Forschung weiter als ich. Übrigens, Block wird euch sämtliche Mahlzeiten in Bärbels Arbeitszimmer reichen. Da werdet ihr meinen Mann am wenigsten stören. Äh, nebenbei, Peter, ich verbiete dir, durch die Katakomben in diesem Hügel zu laufen und... Außerdem möchte ich nicht, dass du auf der Stadtmauer herumläufst und dich und die anderen in Gefahr begibst. So, nun genug damit. Geht alle raus. Alle miteinander. Kommt, jetzt zeige ich euch eure Zimmer. Mhm, prima. Ihr habt von da eine großartige Aussicht auf den spitzen Turm. Minna hat schon alles ausgepackt und in die Fächer und Schränke gelegt. Und was ist mit Timmy? Kann er nicht nachts bei mir schlafen? Er heult sonst wie toll. Gut, wir wollen es versuchen und jeden Morgen werden wir ihn durch einen Geheimgang, der auf halbem Weg zur Stadt ins Freie führt, hinausschmuggeln. Dort kann er dann nach Herzenslust umherspringen. Aber wir sollen noch nicht in die Katakomben. Ausnahmen bestätigen die Regel. Dieser Ort hier ist sonst einfach zu langweilig. Los jetzt, auf zu Timmy. Er wird ganz schön unglücklich in deinem Kleiderschrank sein. Dafür steht ihm aber auch ein herrlicher Spaziergang und ein wunderbarer Tummelplatz bevor. Mit. Gleich kommen wir ins Tageslicht. Wie viele Gänge hier abzweigen? Sind wir auch richtig? Dieser hier führt irgendwo in Schleichers Haus. Die meisten alten Häuser hier verfügen über solche Eingänge. Da vorne schimmert schon Tageslicht. Kommt, die Luft ist rein. Wir wohnen gemütlich in unser Städtchen. Was für eine süße alte Stadt! Guck doch mal, die Läden wie altmodisch mit ihren hohen schmalen Fenstern und überhängenden Dachin. Wollen wir was kaufen? Typisch, ey. Du willst dir sicher wieder was zu essen kaufen. Aufgepasst, das bleibt Nimm keine Notiz von Timmy. Habt ihn einfach weg. Wirst du wohl, du blöder Hund? Weg mit dir! Pack dich! Troll dich nach Hause! Wird's bald? Lässt dich euch holen? Wartet! Ich werfe einen Stein nach ihm. Unterstehen Sie sich. Gehen Sie lieber selbst rein. Ich habe gar nichts dagegen, wenn der Hund uns folgt. Es ist ein sehr schönes Tier. Block ist doch taub, George. Man kann leider nicht mit ihm reden. Wie können Sie sich unterstehen, mit Stein nach einem Hund zu werfen? Ich werde es der Polizei melden. Na, na Peter, was soll der Radar? Oh, Herr Schleicher, ich habe Sie gar nicht gesehen. Ach, es ist nicht so schlimm. Ein Hund ist uns nachgelaufen und Block wollte ihn mit Stein verjagen. Aber George liebt Hunde sehr und konnte das nicht ertragen. Und wer sind all die Kinder? Sie wohnen über die Ferien bei uns, weil das Haus ihres Onkels schwer beschädigt wurde. Das heißt, ich meine das Haus von George's Vater, das Felsenhaus. Ah, Felsenhaus. Das ist doch der Ort, wo der große Gelehrte, der Freund von Herrn Schwarz, wohnt. Ja, er ist mein Vater. Wieso kennen Sie ihn? Ach, ich hörte nur von ihm und seinen großartigen Versuchen. Tschüss, tschüss, ihr Kinder und gute Ferien. Wahrlich ein prächtiges Tier. Gut, dass er fort ist, dieser scheißfreundliche Kerl. Man weiß nie, was er wirklich denkt. Kein gutes Zeichen. Auch, dass wir bei unserem ersten Morgenspaziergang Block in die Arme gelaufen sind. Der Mann ist einfach unangenehm. Wem sagst du das? Ich glaube, dass Block ein ganz falscher 50er ist. Was mein Stiefvater nur an ihm findet, ist mir schleierhaft. Mir auch. Gut, dass Timmy so klug ist. Das nächste Mal können wir ihn allein durch den Gang ins Freie schicken. Ist das nicht herrlich? Eines Nachts wurde Julian wach, als jemand die Tür zu seinem Zimmer aufmachte. Wer da? Ich bin's, Peter. Komm schnell. Irgendjemand gibt Signale vom Turm aus. In bestimmten Abständen blitzt ein Licht auf. wieder. An, aus. An, aus. Pause. Das ist dein Stiefvater, Peter. Quatsch. Der liegt in seinem Bett und schnarcht. Ich hab nachgesehen. Vielleicht ist Block im Turm. Er steckt voller Geheimnisse und ich traue ihm kein bisschen über den Weg. Bestimmt, er ist es. Gut, sehen wir in seinem Zimmer nach. Los. Wenn Block Zeichen gibt, dann tut er es ohne Vaters Wissen. Sachte, sagte. So sicher bin ich da nicht. Vielleicht hatte er ja den Auftrag deines Vaters dazu. Block kann die Zeichen im Ton unmöglich gegeben haben. Ich war eben in seinem Zimmer. Block liegt in seinem Bett. Ach. Aber was haltet ihr davon, wenn wir auf den Turm steigen und durch eine Türspalte versuchen, etwas zu entdecken? Gut, aber wir müssen dabei sehr vorsichtig sein. Psst, Vorsicht! Da kommt jemand die Turmtreppe herunter. Verschwinde! Der Unbekannte ist in Blocks Zimmer verschwunden. Befindet sich in Blocks Zimmer vielleicht doch ein Geheimgang? Nein, dieser Flügel ist erst viel später an das Haus angebaut worden. Er birgt keinerlei Geheimnisse. Dieses Rätsel müssen wir unbedingt lösen. Der Unbekannte kann sich ja nicht den Rauch aufgelöst haben. Block liegt immer noch in seinem Bett und schläft. Nichtsdestotrotz, wir gehen erstmal ins Turmzimmer. Kommt, vielleicht entdecken wir Was? Sehe was, dort drüben. Was ist das? Wo? Zur See- oder zur Landseite? Zur Seeseite natürlich. Da, eine ganze Lichterkette. Ah Jetzt ist sie wieder verschwunden. Kunststück. Der Mond scheint ja taghell. Das Meer blitzt und glitzert. Aber gleich kommt eine dicke Wolke. Da ist sie wieder. Eine ganz feine Linie blinkender Lichter. Tatsächlich. Jetzt ist sie etwas näher herangerückt. Es sind bestimmt Schmuggler, die auf einem verborgenen Pfad von der Küste hier zum Schmugglerhügel kommen. Das eine steht also fest. Der Mann... Der vom Turm herunter an uns vorbeiging, hat den Schmugglern Signale gegeben. Schmugglern, die vermutlich aus einem fremden Land mit einem Schiff herüberkamen. Aber wer hat die Blinkzeichen gegeben? Eigentümlich, sehr eigentümlich. Herr Schleicher kann es auf keinen Fall gewesen sein. Er ist ja selbst ein Schmuggler und die Blinkzeichen kamen ja von diesem Turm und nicht von ja. seinem Haus. Wir müssen das sofort beim Frühstück dem Mädchen erzählen. Mit was schmuggelt eigentlich der Schleicher? Au! Au, Peter, warum trittst du mich? Darf ich etwa in Blocks Anwesenheit nicht von solchen Dingen reden? Er ist doch taub, er deckt doch nur ab. Entschuldige, Ann. Komisch. Als du mich fragtest, womit der Schleicher schmuggle, ging plötzlich ein leichtes Lächeln über Blocks Gesicht. Als ob er die Worte verstanden habe und sich darüber wundere. Ach, das bildest du dir ein, Peter. Jedenfalls hättest du mich nicht so fest zu treten brauchen. Ein leichter Stoß mit deinem großen Zeh hätte es auch getan. Block ist stocktaub, bestimmt. Als Gestern die Schüssel runterknallt und in tausend Stücke zerbrach, hat er sich nicht einmal umgedreht. Lasst nur gut sein. Ich für meinen Teil traue Block nicht. Aber nun taub ist oder nicht. Wenn er taub ist, dann liest er alles von unseren Lippen ab. Taube Menschen können das manchmal. Ein grässlicher Kerl. Um Himmels Willen! Es muss irgendjemand in dem geheimen Gang sein. Wie unheimlich das Bellen klingt. Macht nicht Block aufmerksam. Tut so, als ob ihr nichts hört, wenn Timmy wieder anfangen sollte. Was hat er nur? Das ist eine schöne Bescherung. Hoffentlich ist Block so taub wie ein Pfosten. Äh, ah, dein Vater, Peter. Guten Morgen, Herr Schwarz. Ah, ihr ja, habt wohl gerade euer Frühstück verzehrt und alles schön aufgefuttert. Versorgt euch Block ordentlich? Ja, danke. Mhm. Wir sind sehr zufrieden. Wir verleben hier eine wunderschöne Zeit. <lacht> Habt ihr das Geräusch gehört? Äh, Was für ein Geräusch, Herr Schwarz? Stellt euch nicht so blöde. Da ist das Geräusch wieder. Ja, die Möwe, Herr Schwarz. <lacht> Wir hören oft Möwen. Aber manchmal klingt es wie das Miauen von Katzen. Ach, so willst du willst wohl sagen, dass sie wie Hunde bellen. Habt ihr denn keine Ohren? Also ich kann nichts hören, nicht Nein, das Geringste. Ich höre ich den Wind. Ja. Ich höre die Möwen kreischen. Ich höre die Türen auf und zuschlagen. Das ist sicherlich das Geräusch, was du meinst. Und irgendwo klappert ein Ladenvater. Natürlich ist es ein Hund. Und ihr wisst es ganz genau. Wenn ich den Hund erwische, wird er vergiftet. Ich dulde keine Hunde im Hause. Was ist jetzt zu tun? Kennt dein Vater den Geheimgang hinter deinem Kleiderschrank, Peter? Könnte er Timmy entdecken? Timmy würde sich nämlich auf ihn stürzen. Das befürchte ich auch. Aber mein Vater hat bestimmt keine Ahnung von dem Schrankeingang. Ich habe ihn auch nur durch einen Zufall entdeckt. Er interessiert sich mir für die Katakomben. Ich will nach Hause. Ich lasse es nicht drauf ankommen, dass Timmy vergiftet wird. Du kannst doch nicht allein heimgehen, George. Wenn, dann fahren wir alle zusammen. Um Himmels Willen, geht bitte jetzt nicht fort. Lasst uns nicht allein. Das würde die Wut meines Vaters noch verdoppeln. Und Peter müsste das ausbaden. Hallo, George. Dein Vater wird morgen kommen. Der Lärm durch die Handwerker und das Durcheinander im Felsenhaus machen ihn ganz verrückt. Deine Mutter hat ihn ein paar Tage beurlaubt. Mein Mann wird sich sehr freuen, besonders auf die Gespräche über seine neuesten wissenschaftlichen Versuche. Oh, entschuldige mich, George. Oh, Peter, was mache ich nur mit Timmy, wenn er kommt? Er glaubt doch, ich hätte ihn zu Alf dem Fischerjungen gebracht. Wir wollen alle darüber nachdenken. Vielleicht kann ich ihn zu einem Mann in der Stadt bringen, der für ihn sorgen wird. Wäre das nicht ein guter Gedanke? Oh ja, warum dachten wir nicht früher daran? Kommt, wir brechen sofort auf. Das ist Pech. Wir sollen mit Mutter nach dem Essen im Wohnzimmer Karten spielen. Wir müssen morgen weitersehen. Hallo. Zwei Stiefelspitzen. Sie kommen mir so bekannt vor. Muss ich gleich den anderen berichten. Ein Spion hinter dem Vorhang. Vermutet also, dass wir einen Hund haben. Er weiß es bestimmt ganz genau und liegt nun auf der Lauer. So ein Schnüffler, er war mir ja noch nie geheuer. Aber warte nur, wir werden dir schon einen gehörigen Schreck einjagen. Also, ich hole ein Seil und damit begeben wir uns alle an den Treppenabsatz. Ich werde dann laut um Hilfe schreien. Wir reißen die Vorhänge runter und wickeln Block hinein. Wenn es gilt, Block ein Schabernack zu spielen, sind wir immer dabei. Ja, <lacht> Hilfe, Hilfe, hier steckt ein Dieb. Ein Dieb, Hilfe. Ah, ah, okay, ah, oh genau, los. Oh, ja. yeah. Ein Dieb. Ein Dieb. Ein oh, Dieb. Oh. Hilf, ein, ein Dieb. Ein Dieb. Pässe Dieb. Ah, ich hab ihn. Ja. Was soll Was fällt euch ein, solchen Radau zu machen? Wie soll ich dabei arbeiten? Sofort. Vater, wir haben einen Dieb erwischt und festgebunden. Hier in den Vorhängen steckt er. Ein Dieb? Ein Einbrecher? Wie kam er her? Er hatte sich hinter den Vorhängen versteckt. Wir haben ihn gepackt und in den Vorhängen eingefangen. Können Sie die Polizei rufen? Lasst mich frei. Lasst mich gehen. Um Gottes Willen, ihr habt ja Block gefesselt. Wendet ihn sofort los. Wieso? Es kann ja gar nicht Block sein. Dieser Unbekannte war ja hinter den Fenstervorhängen versteckt. Habt ihr mich nicht verstanden? Sofort losbinden. Wehe, wenn das nochmal passiert. Sehen Sie sich meine Beine an. Völlig zerkratzt. Das kann nur ein Hund gewesen sein Es ist aber kein Hund hier Sie können ausgeschlossen von einem Hund verletzt worden sein Sicher waren es die Kinder, um sie festzuhalten Sie haben sie aber auch zu sehr geängstigt, Block Meinen Diener einfach zu fesseln und zu zerkratzen Ich muss mich wundern, dass ihr solchen Unsinn in einem fremden Haus treibt Wenn ihr jetzt seinen Dienst kündigt, bin ich übel dran Verschwindet! Block um kündigen, der ist ja morgen bestimmt noch da Ja, ich bin noch da. Passt gut auf euch auf. Es wird in den nächsten Tagen etwas mit euch geschehen. Ja, ja, mit dem Hund auch. Ich weiß, dass ihr einen Hund habt. Mich könnt ihr nicht täuschen. Ich weiß es ganz genau. Passen die Liebe auf sich selbst auf. Wenn sie das Herumschnüffeln nicht lassen, werden sie sich wieder einmal gefesselt vorfinden. Was redest du da, Peter? Vergebene Liebesmüh, er hört's doch nicht. Was hast du, George? Wo kommst du her? Du glühst ja. Oh, Peter, noch ein Schreck. Ich hab dir etwas zu sagen. Mein Vater wird in deinem Zimmer wohnen. Du solltest mit Dick und Julien zusammenschlafen. Block räumt mit Minna alle deine Sachen ins andere Zimmer. Ich muss unbedingt in den Geheimgang. Ich meine den Weg, den du uns zuallererst gezeigt hast. Durch das Studierzimmer deines Vaters. George, das geht jetzt unmöglich. Vater benutzt es gerade und würde jeden halb totschlagen, der hineinginge. Dort hat er die Ergebnisse seiner Experimente und die schriftlichen Unterlagen bereitgestellt. Du kennst ihn ja noch nicht, in seinem unberechenbaren Jähzorn. Das ist mir einerlei. Ich werde schon irgendwie hineingelangen. Ich muss Timmy aus seinem Versteck befreien. Er verhungert und verdurstet mir sonst. Und der einzige Weg dahin ist das Studierzimmer. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich hoffe, du wirst nicht so verrückt sein und dich in die Höhle des Löwen wagen, George. Komm mit zu den anderen. Sie warten auf uns. Aber George war nicht zu bremsen. Die Tür zum Arbeitszimmer von Herrn Schwarz war diesmal nicht verschlossen. Sie packte die günstige Gelegenheit und schlüpfte hinein. Auf Zehenspitzen schlich sie zur Täfelung und tastete die Wand ab. Wie hatte Peter noch gesagt? Ein Druck auf die Täfelung und sie gleitet zurück. Hey, hallo! nicht mal fünf Minuten darf ich den Rücken drehen. Was stellst du dir eigentlich bei dieser Tätigkeit vor, mein Junge? Wie konntest du es wagen, in mein Zimmer zu kommen und hier herumzustöbern? Warte, ich werde es dir zeigen. Männer! Sagen Sie sofort Block, dass er sich einen Befehl von mir in meinem Arbeitszimmer abholen soll. Aber sofort! Brock wird dich in dein Zimmer bringen, dich einschließen und dir für den Rest des Tages nur Brot und Wasser bringen. Ich will dir schon zeigen, wie du dich in Zukunft zu benehmen hast. Mein Vater wird nicht gerade erfreut sein, wenn er hört, dass sie mich derart bestrafen. So wie ich deinen Vater kenne, würde er das Gleiche tun. Geh jetzt und untersteh dich nicht, vor morgen dein Zimmer zu verlassen. Mein Vater ist sehr verärgert über dein Benehmen, George. Er erklärt sogar, du bliebst morgen noch eingesperrt, wenn du dich nicht entschuldigst. Ich denke nicht daran. Aber wie bist du überhaupt hierher gekommen, Peter? Ganz leicht, mit einem Zweitschlüssel. Es bleibt uns nur noch eins. Ich krieche in deines Vaters Zimmer. Es ist ja mein alter Schlafraum. Wenn er eingeschlafen ist, versuche ich, durch den Schrank in den Geheimgang zu kommen. Dann werde ich Timmy zu mir nehmen und auf demselben Weg zurückkehren. Du willst das wirklich für mich tun? Soll ich's nicht lieber versuchen? Auf keinen Fall! Ich kenne den Weg zum Geheimgang besser. Fast im Schlaf. Du gehst am besten in das Zimmer von Bärbel und wartest dort. Aber wächst sie besser nicht. Ich gehe jetzt. Heda! Wer sind Sie? Was treiben Sie da? Herr Schleicher? Sie? Was war das? Es ist alles plötzlich so totenstill. Was ist mit Peter? Warum ist Vater nicht wach geworden? Vielleicht kann ich etwas für Peter tun. Wo ist meine Taschenlampe? Das Zimmer ist leer. Das Bett ist leer. Wo ist mein Vater? Wo ist Peter? George, ich fürchte, die Dinge spitzen sich zu. Hm, warum rief Peter den Namen Schleichers, wenn nur dein Vater im Zimmer war? Ja, das ist merkwürdig. Aber ich weiß genau, dass Peter Herr Schleicher geschrien hat. Aber vielleicht ist Herr Schleicher durch die Geheimöffnung in dem Schrank in das Zimmer gekommen, um irgendeine dunkle Sache zu betreiben. Und hat meinen Vater und Peter mitgenommen. Vielleicht steckt ja auch Herr Schwarz hinter all dem. Er schwört ja auf Block. Wir rätseln und rätseln und kommen nicht weiter. Ich finde, wir schlafen uns erstmal aus und schmieden gleich morgen früh einen Plan. Vielleicht sind Onkel Quentin und Peter bis dahin wieder zurückgekommen. Ach, hoffentlich. Hätte ich doch nur meinen Peter wieder. Vielleicht ist er in großer Gefahr. Mach dir keine Sorgen, Bärbel. Morgen ist er bestimmt zurück und wenn wir ihn befreien müssen. Du bist hier? Wie kam du aus dem Zimmer heraus? Ich werde sofort Herrn Schwarz melden. Du weißt doch, dass du bestraft werden sollst. Seien Sie still. Ich glaube, dass Sie schuld sind an der sonderbaren Angelegenheit. Verlassen Sie sofort diesen Raum, sonst könnte sich vielleicht die Polizei für Sie interessieren. Er hört doch nicht, julien Da hilft kein Wutgeschrei. Ich werde jetzt Herrn Schwarz informieren. Bedeutet das alles? Block kam zu mir mit einem merkwürdigen Bericht. Euer Vater ist verschwunden, stimmt das? Und und, und und Peter ebenfalls. Ja, Peter ist auch fort. Was heißt das? Wieso kann er weg sein? Bärbel, was meinst du damit? Ich glaube, ich kann alles besser erzählen, Herr Schwarz. Onkel Quentin verschwand letzte Nacht aus seinem Bett und Peter verschwand ebenfalls. Natürlich können sie wieder auftauchen. Was ist das für ein dämlicher Bericht, Julian? Du weißt mehr. Wie kannst du in einer so ernsten Situation etwas verschweigen? Was ich zu sagen habe, braucht nicht im Blocks Gegenwart geschehen, Herr Schwarz. Wir mögen ihn nicht und wir trauen ihm nicht. Was soll das heißen? Was weißt du von meinem Diener? Ich kannte Block schon. Wer vorher in meine Dienste trat, er ist eine höchst vertrauenswürdige Persönlichkeit. Er kann nicht dafür, dass er taub ist. Das macht ihn auch manchmal reizbar. Ich habe nichts mehr zu erzählen, wenn Block dabei ist. Das ist ja unglaublich. Ich möchte nur wissen, was in euch gefahren ist. Erst verschwinden einige und dann reden Kinder so, als ob sie und nicht ich Herr im Hause seien. Ich bestehe darauf, dass mir alles haarklein erzählt wird. Verstanden? Ich möchte es aber lieber der Polizei berichten. Es wird ja immer geheimnisvoller. Wenn es die Polizei wissen darf, sollte ich es wohl zuerst erfahren. Ich würde ja sonst wie ein Hampelmann dastehen. Kommt herunter in mein Arbeitszimmer. Block wird nicht dabei sein. George war auch nicht dabei denn sie schnüffelte aus eigenem Antrieb in der Schmugglerspitze herum. Sie war gerade im Zimmer ihres Vaters, als hier eine Schraube auf dem Fußboden neben dem Fenster auffiel. Ach, Nanu, wo kommt die denn her? Und wo die wohl hingehört? Vielleicht gehört die zur Fensterbank. Ich werde mal die anderen lösen. George, bist du da drin? Was machst du da? Oh, Dick, Julian, Ann, Bärbel, was ich entdeckt habe. Was denn? Ein Geheimschrank zu einem Gang in die Katakomben. Was? Und das nur durch eine fehlende Schraube auf der riesigen Fensterbank. Ich habe die anderen Schrauben auch gelöst. Seht, die Fensterbank löst sich und klappt oh. ganz zurück wie eine Falltür. Oh. Ah. Ach, vielleicht ist Timmy von da zu erreichen. Oh, genial, George. Es geht steil ab, vermutlich in einen Geheimgang, der zu dem großen unterirdischen Wegenetz des ganzen Hügels gehört. Da gibt es sicher überallhin Verbindungen. Sieh mal einer an, wer hätte das gedacht? Selbst Peter wird hier von nichts gewusst haben. Warum ist die Tür verschlossen? Öffne sofort. Das ist Vater. Schnell, die Fensterbank zurück. Wir setzen uns drauf. Ich schließe auf. Was treibt ihr hier? Ich habe also von Block einen guten Bericht erhalten. Wie ich mir schon dachte, weiß er nichts von den Vorgängen hier im Haus. Er war höchst erstaunt, als ich ihm von den Blinkzeichen im Turm erzählte. Aber er glaubt nicht, dass es Schleicher gewesen sei. Er befürchtet, es sei ein Anschlag gegen mich geplant. Ach, das, das ist ein heimliches Ding. Block ist ganz außer sich. Er fühlt sich wirklich krank. Und ich habe ihm gesagt, dass er sich ausruhen soll, bis wir weitere Maßnahmen ergriffen haben. Ich habe jetzt zu arbeiten. Ich habe auch schon die Polizei informiert. Der Inspektor wird mich anrufen, wenn er zurückkommt. Und jetzt bitte ich euch, mit euren Dummheiten und eurem Krach aufzuhören, bis ich mit meiner Arbeit fertig bin. Die Tür war zu. Hätte ich nur meinen Peter wieder... Ja, was war eigentlich mit Peter? Er wusste es selbst nicht. Er lag irgendwo auf dem Boden einer Höhle und Onkel Quentin auf einer Holzbank neben ihm. Oh, dieses ewige Tropf, Tropf, Tropf. Wenn ich es doch nur abstellen könnte. Onkel Quentin, Onkel Quentin, wach auf. Sei so gut und wach auf und sag etwas. Hier ist es so unheimlich. Was ist denn los, Julian? Oder bist du es, Dick? Oh, Onkel Quentin, ich bin ja so glücklich, dass Sie aufgewacht sind. Waren das schreckliche, unheimliche Stunden. Warum sind wir eigentlich hier? Wer bist du denn? Ich bin Peter, der Sohn von Herrn Schwarz. Wir wurden verschleppt. Aber warum wurden wir verschleppt? Weshalb Schleicher Sie verschleppt hat, weiß ich nicht. Mich nahm er mit, weil ich ihn bei seiner heimtückischen Tat überrascht habe. Jedenfalls will er heute früh wiederkommen, mit Block. Da kommen Sie ja schon. Hier, hier. Das Frühstück für die Herrschaften? Oh, Block, du bist! Wie können Sie nur Ihre Nase in eine solche Sache stecken? Warten Sie nur, bis mein Stiefvater davon hört. Oder ist er vielleicht auch in den ganzen Plan eingeweiht? Halt den Mund, Rotznase. Aha, Sie können also doch hören. Sie sind ein ganz hinterlistiger, falscher Kerl. Sie haben sich taub gestellt, um alle Geheimnisse zu erfahren. Pfui, ein Bursche wie sie ist auch noch zu schlimmeren Dingen fähig. Ich prügle dich windelweich. Das habe ich mir schon oft gewünscht, du frecher Bengel. Lass mich zuerst mit unserem Gefangenen reden. Nachher kannst du den kleinen Flegel windelweich schlagen. Herr Schleicher, Sie sind mir für Ihr seltsames Benehmen eine Erklärung schuldig. Ich verlange, in das Haus von Herrn Schwarz zurückgebracht zu werden. Und Sie werden für alles der Polizei Rede und Antwort stehen. Nein, mein Lieber, das werde ich nicht... Ich habe Ihnen aber einen großzügigen Vorschlag zu machen. Ich weiß genau, warum Sie in die Schmugglerspitze gekommen sind. Es ist mir auch bekannt, warum sich Herr Schwarz so sehr für Ihre Experimente interessiert. Wie wollen Sie das wissen? Sie haben wohl spioniert. Ich will Ihnen kurz erklären, worum es sich handelt. Ich bin ein Schmuggler. Ich verdiene eine Menge Geld damit. Es ist gar keine Kunst, denn niemand kann ohne Gefahr das Sumpfgelände kontrollieren. Den Geheimpfad im Moor kennen nur ich und wenige Leute. In geeigneten Nächten gebe ich Signal oder manchmal tut es auch Block für mich. Oh, dann war es also doch Block. Interessiert mich alles gar nicht. Kein bisschen. Mich beschäftigt lediglich ein Plan, wie man das Moor trockenlegen kann. Aber nicht, wie man Waren über den Sumpf schmuckelt. Ganz recht, lieber Freund. Ich habe ja Ihre und Herrn Schwarz Pläne eingesehen. Das Trockenlegen des Moores bedeutet das Ende meiner Einkünfte. Ich werde dann nicht nur mein Geld verlieren, sondern auch all die abenteuerlichen Geschäfte und die damit verbundenen prickelnden Aufregungen und Gefahren, die mir das Leben lebenswert machen. Sie sind verrückt. Sie hätten einige hundert Jahre früher leben sollen, Herr Schleicher. Sie passen nicht in die heutige Zeit. Noch ein Wort und ich werfe dich ins Moor. Wie sind Sie hierher gelangt? Warum haben Sie mich verschleppt? Ich weiß, dass Herr Schwarz beabsichtigt, Ihre Pläne zu kaufen. Das ganze Gelände ringsum gehört ihm, er will das Moor trockenlegen und bedient sich dazu Ihrer großartigen Gedanken. Aber ich werde die Pläne kaufen, nicht Herr Schwarz. Wollen Sie etwa das Moor trockenlegen? <lacht> Nein, Ihre Pläne und die Ergebnisse Ihrer Experimente werden verbrannt Sie gehören mir und werden nicht ausgewertet Das Moor wird und muss so bleiben, wie es ist So, mein lieber Herr Und nun nennen Sie mir den Preis dafür, anstelle von Herrn Schwarz Unterschreiben Sie dieses Dokument hier, es überträgt mir das Recht an allen Plänen Ich schließe weder mit Verrückten noch mit Gaunern Geschäfte ab, Herr Schleicher Acht, Onkel Quentin! Ah! So, ist nicht genug. Gib dem Frechtag seinen Teil und dann auch diesem widerspenstigen Narren. Wir werden sie schon zu Verstand bringen. Erst mal anständige Prügel und dann ein paar Tage Arrest hier im Dunkeln. Ohne Essen. Dann reden wir weiter. Herr Schleicher, zu Hilfe! Zu Hilfe! Mach doch nicht. Was für ein Tier ist da plötzlich aufgetaucht? Hat die Laterne umgeworfen? Hm. Timmy? Oh, guter alter Timmy, du Rettel in der Not. Auf, pack ihn, jag sie. Ja, verjag sie. Hilfe. Der Teufel ist hinter uns hier, Hilfe. Hilfe! Oh, Timmy, hast du sie verjagt? Ach, was bist du für ein toller Kamerad. Komm, hier hast du was zu fressen. Hast du den Weg aus dem Geheimgang gefunden? Du bist ja halb verhungert. Das ist ja eine unerwartete Begrüßung. Ich dachte, du bist bei dem Fischerjungen. Und nun bist du hier? Onkel Quentin, Timmy könnte uns vielleicht zur Schmugglerspitze zu George zurückbringen. Kannst du uns heimbringen, guter Kerl, zu George? Oh, fein, Timmy. Aber ich habe keine Schuhe an und, und nur meinen Schlafanzug. Macht nichts. In den Gängen ist es stockfinster und für draußen nehme ich die Decke hier mit. So, Timmy, Onkel Quentin hält sich an deinem Halsband fest und ich mich an Onkel Quentins Schlafanzugjacke. Die Wanderung kann beginnen. Was hat Timmy auf einmal? Er läuft ja zurück in den Gang. Timmy, Timmy, komm her! Lass uns nicht allein, Timmy! Jetzt setzen wir uns erstmal und ruhen uns aus, Peter. Timmy kommt bestimmt zurück. Gerade in dem Augenblick sprachen die Kinder mit Herrn Schwarz und dieser war jetzt auch davon überzeugt, dass Block ein Spion war und mit Herrn Schleicher gemeinsame Sache machte. Wenn einer herumschleicht und vortäuschen will, er sei in seinem Zimmer, legt aber nur eine körperförmige Decke mit einem schwarz angemalten Ball hinein, kann er nur ein gemeiner Gauner und Betrüger sein. Und demnach ist er auch nicht taub. Aber wir sind alle auf seine Tricks hereingefallen. Um Himmels Willen. Block muss gänzlich verrückt sein. Ich hielt ihn schon immer für etwas verdreht, aber wenn er hilft, Menschen zu verschleppen, dann ist er nicht ganz richtig im Kopf Das Ganze sieht ja wie eine Verschwörung aus Er weiß ja, was ich mit eurem Onkel besprochen und geplant habe Und nun wollte er Schleicher helfen, die Trockenlegung des Moores zu verhindern Um weiter ihren dunklen Geschäften nachgehen zu können Gott weiß, was Sie sonst noch alles im Schilde führt. Die Lage ist bedrohlich. Ach, wenn wir nur Timmy hätten. Wer ist Timmy? Timmy ist mein Hund. Ich möchte so gern nach ihm sehen. Ich kenne ja den Weg zu dem Geheimgang, der in Ihr Arbeitszimmer führt, Herr Schwarz. Ach, deshalb hattest du dich gestern Nachmittag hm. dort versteckt ja. und ich dachte, du seist ein unerzogener Junge. Also, einverstanden, such jetzt deinen Timmy. Wenn ihr er mir davon früher erzählt hättet, wäre sicher jemand in der Stadt gefunden worden, der den Hund versorgen konnte. Ich mag normal Hunde in meinem Haus nicht leiden. Ich muss jetzt zur Polizei. Na los, wir steigen jetzt in den Geheimgang und suchen Timmy. Wenn wir gemeinsam rufen und pfeifen, muss er uns doch hören. Ja. Timmy! Timmy! Timmy! Kommt jemand? Ach, Mach das Licht aus, Julian. Es scheint zwei oder drei Personen zu sein. Sie kommen aus dem Gang vom Hügel her. Vielleicht ist es der Schleicher und Block. Sie wollten sicher mit Vater sprechen. Und nun ist er fort. Himmel, wer, wer ist denn hier? Was soll denn das? Wir suchen meinen Onkel und Peter. Wo sind sie? Sie sind nicht hier. Ist wenigstens auch das Scheusal von Hund weg? Oh, war Timmy hier? Wo ist er denn jetzt? Wollt ihr etwa damit sagen, dass ihr nicht wisst, wo die beiden anderen stecken? Wenn sie ausgerückt sind, werden sie nie wieder zurückkommen. Oh, Das ist allein ihre Schuld, Sie furchtbarer Mensch. Sei still, Ann. Herr Schleicher, es ist das Beste, Sie kehren jetzt mit uns zurück und klären die Dinge auf. Herr Schwarz spricht soeben mit der Polizei. Oh, tut er das? Dann ist es wohl das Beste für alle, eine Zeit lang hier zu bleiben. Ich werde indessen Herrn Schwarz unschädlich machen. »Block wird euch fesseln, damit ihr nicht wie die anderen fortlaufen könnt. Her mit dem Seil!« »Lassen Sie mich oh, los!« »Timmy!« »Lassen Sie mich los!« Timmy konnte die Hilferufe von George nicht hören, weil er viel zu weit weg war. Aber irgendwie fühlte er sich unbehaglich. Sein Herz sprach, George ist in Gefahr. Er spürte es förmlich.« Und ganz plötzlich, als sich Julien gerade wütend dagegen wehrte, gefesselt zu werden, schoss er wie ein Blitzstrahl daher. Jetzt hatte er auch seinen alten Feind, den Schleicher, gewittert und ebenso Block. Hilfe! Hilfe! Hilfe! Ruft sofort euren Hund zurück! Er bringt mich noch um! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Ja, bravo Timmy! Zeig's ihm! Oh. oh, Timmy, ich weine vor Freude Ich bin nicht mehr traurig Jag die böse Gesellschaft davon Ja, los hinterher Ach, Wenn wir Timmy nicht hätten Er ist ein großartiger Hund, der beste Hund auf der Welt Er muss es gespürt haben, dass wir in Gefahr waren Ja. Und jetzt wird er uns dahin führen, wo Onkel Quentin und Peter sind Es geht da dauernd abwärts. Ja. Ich wette, dass wir bald am Moor sind ja. Onkel Quentin Hallo Onkel Quentin, wo seid ihr? Hier sind wir Ah, da seid ihr ja Wie kommt ihr denn hierher? Ist das Timmys Werk? Er riss plötzlich aus und verschwand wieder im Gang Oh, Timmy, Timmy, du bist der Beste und von dieser Welt Wir müssen aber jetzt an den Heimweg denken Schwarz wird sehr überrascht sein, wenn wir alle zusammen ankommen Timmy, voran! Er ist verrückt, natürlich Er scheint tatsächlich nicht in dieser Welt zu leben Er hat ja nicht nur mit Gütern geschmuggelt Er hat ja auch Block als Spion in mein Haus geschmuggelt Das war ein Gaunerstück ersten Ranges So konnte Block meinen Turm als Signalstation benutzen Und das Schönste, ja. Block war gar nicht taub Und ich, Trottel, bin allem auf den gegangen. <lacht> Wo steckt denn der großartige Hund? Er hat der Polizei ja einen großartigen Dienst erwiesen. Timmy, hier steht ein neuer Freund vor dir. Gut. Da ich sehe, was für ein netter Kerl er ist, der euch aus großer Gefahr errettet hat, kann er auch gern hier im Haus bleiben. Hey, Achte nur darauf, dass er mir nicht allzu sehr über den Weg läuft. So, nein, nein. nein, nein. nein. nein. <lacht> Wisst ihr schon, dass wir die Schmugglerspitze verlassen? Mutter war so fassungslos über mein Verschwinden, dass Vater ihr versprochen hat, die Schmugglerspitze und das umliegende Gelände zu verkaufen und von hier wegzuziehen. Mutter ist jetzt noch ganz krank von den Aufregungen. Mir geht es genauso. Ich mag die Schmugglerspitze nicht. Es ist hier so einsam und unheimlich. Hoffentlich haben wir jetzt noch eine schöne, friedliche Ferienzeit vor uns. Ich habe kein Verlangen nach weiteren Abenteuern. Aber wir! Aber wir, ja! <lacht> Sicherlich wird Ihnen dieser Wunsch noch einmal erfüllt worden sein. Abenteuer kommen immer zu Abenteurern. Darüber herrscht kein Zweifel.